Jamen ved jeg ikke en skid om, men øh, heldigvis har jeg af mig med Jytte Lyngvi, Ph.D. fra det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks skøn. Hej Jytte og velkommen til. Hej Markus og tak fordi du er komme. Altid. Nå, men Jytte, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Voltaire, og du er nødt til at hjælpe mig. Hvem er Voltaire? Ja, han er jo død nu. Ja. <laughs> ja. Han er en af dem, man kalder de store franske filosofer, ja. øh, som jeg synes er en lidt sjov betegnelse nu. Når man, man, øh, Hvorfor, han, det? Hvorfor er det en lidt sjov betegnelse? Fordi han var jo... Altså, fordi filosof for os betyder sådan en eller anden, der sidder ude på en sten og fabulerer ude mm -hmm. i verden. Men i virkeligheden er det en, en lidt dum oversættelse, at det franske udtryk filosof, som bare betyder en tænksom person... Mm. Ja. Øh, så, så den danske ord, der får man sådan lidt forkert billede. Af hvad, det er personen egentlig? Ja. Så han var ikke en, en, en fyr, der ligesom bare sad på en sten og tænkte hele dagen? Nej, det var han absolut ikke. Øh, men han var en pe person, som havde indflydelse og har stadigvæk betydning den dag i dag. Øh, han var også en meget betydningsfuld skikkelse i sin egen tid. Men, øh nu, sagde, nu stopper jeg lige med, nemlig, fordi mm. yt, øh kan du kort opsummere så Voltaire's historie? Ja, kort og kort. Han er født <laughs> i 1694. Ja. Øh, og han kan ikke helt beslutte, om han er født i februar eller november. <laughs> det er altid så pudsigt. Det siger meget om ham selv. Ja. Og så dør han i 1778. Så han har faktisk levet i det meste af det, vi kalder oplysningstiden. Ja. Øh, og blev en gammel mand. Ja. Han... Øh, mister sin mor tidligt kommer i en meget fin skole, selvom hans far øh, er sådan et underborg, altså under, ikke sådan en fin, fin aristokrat, mm -hmm. men han kommer i øh, skole med alle aristokraterne øh, og går ud i 11. Allerede som 16-17-årig begynder han at skrive. Han beslutter sig til, at han ikke vil gå den vej, som hans far øh, han vil være digter eller poet eller sådan noget. Og han vil være den bedste i Frankrig. Det beslutter han sådan i en alder af 16 20 år. Op. Ja, okay. Vildt nok. Ja, vildt nok. Ja. <laughs> og på grund af de der klassekammerater, så kommer han ind i aristokratiet. Han bliver inviteret med i nogle af de fine salonger, allerede som teenager. Mm. Han er vanvittig god til at skrive vers, som var det, der var rigtig godt dengang. Og så er han satirik og provokerende, så de synes også, han er sjov. Hvad digtede han om? Han digtede, altså dels almindeligt digte, men mm. det, der gjorde ham til den store digter... Det var en ny version af Oedipus, Sofakløses Gamle. Ja. Og så er han skrev det, der hedder et episk, øh, drama, et episk øh, digt, sådan lidt ligesom Odysseen og Iliaden, mm -hmm. men om den franske konge, Henrik den 4., ham der øh, siger, at man kan altid øh, gøre et eller andet knæfald for Paris, ham der konverterede og sluttede nogle tri. Så han, han slog sin værd frem øh, som, som digter, øh, ved at skrive noget, der var rigtig, rigtig svært at få det opført øh, på teatrene. Og øh, ja, men han var dødprovokerende. Ja, men det er det, du siger. Og han var satiriker, <laughs> som du også sagde. Ja. Og han var sjov i sin... Altså, lavede han sjov med kongen? Eller hvem lavede han sjov med? Og... Han gik lige til grænsen af alting. alting og hvem <laughs> og han? Og som 17-årig, der sad han lige 11 måneder i Bastiljen Øh, men under gode forhold så der skrev han Ödipus og Så han var lige æh, havde havde trammer, kan man sige det? Ja, i 1926 blev han forvist øh, til England i et par år. Øh, og fra 34 levede han næsten i eksil resten af sit liv. Jamen, øh, hvor er så det store vendepunkt øh, for Voltaire, ifølge dig i hvert fald? Det er for mig helt sikkert... Øh, øh, exil i England. Exilet i England, ja. Fordi der møder han jo et samfund, som er helt anderledes end det franske, hvor er der pludselig er en åbenhed øh, omkring, man må sige, hvad man mener. Der er ikke censur. Der er et parlament, man må handle af alt, der næsten er modsætning til Frankrig. Øh, og øh, det betyder, at han ser, at verden kan være anderledes. Øh, men vendepunktet bliver så også, at det har beslutter han sig for, for at fortælle sin franske, øh, hvad, hedder noget, med, hvad hedder sådan noget, medborgere, ja. han kommer hjem, ja. hvad hedder det, øh, og han laver en bog, der hedder, øh, på dansk hedder den de filosofiske breve, den hedder og filosofik, som, som magthavne læser som den mest forfærdelige kritik af Frankrig. Ja. Så den bog, den bliver brændt og sønderrevet af bøden i 1734, og der bliver udstedt en arrestordre, Så på den måde, der fra bare være sådan en lidt provokerende, hvis jeg nu skal sige, mm. men meget dygtig litterat, der bliver han også puttet ind i en rolle som sådan en slags samfundskritiker, uden egentlig at have vilde, det, men på den måde, som myndighederne reagerer, så bliver det pludselig... Jeg de vil de ikke se, det ikke længere. Ja, de så ham ikke længere som den kækkedreng i klassen. Nu pludselig... Ja, han... og samtidig elsker de, han kommer i, i akademiet, øh, ja. i et franske akademi, men han sidder altid ude i periferien. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at lære om Voltaire så? Altså, hvad er det for nogle tanker, han havde? Han... Øh havde ikke den der store filosofiske, hvis du læser nogle af de andre, Rousseau, mm. Montesquieu og nogle af de andre, mm. som har skrevet store bøger. Men han havde sådan en, jeg ved jeg skal sige, sådan en indignation. Ja. Når han så noget, som han synes var forkert, så, så reagerede han. Så for eksempel blandede han sig i, at man ikke havde anerkendt Newton's paradigme for naturvidenskab. Det havde man ikke i Frankrig. Så tænker han, det må jeg hellere lige fortælle de franske almindelige mennesker om, ja. det, som ellers ikke, altså videnskab var ikke noget, der kom dæmpet. Nej. Han, øh, det gør han så med nogle bøger i 30'erne. I øh, begyndte af 60'erne får han øh, på en eller anden led information om en protestant, øh, der var blevet øh, henrettet i Toulouse, Jean Calas. Han tænker, det er simpelthen for galt. Nu vil jeg have rehabiliteret den mand. Og så kaster han sig ind øh, med liv og sjæl, øh, og han bliver så rehabiliteret øh, ja. nogle år efter. Altså sådan en, en, en, en, en mand, der går efter sit hjerte, kan man næsten kan. Ja, sin, og sin, ja, jeg vil mere sige intuition. Ja, intuitionen om, hvad han mener er rigtigt. Og samtidig er han forkædret også, fordi at han kan godt lide det gode liv. Ja. Altså, han lever ikke dårlig. Nej, nej, han har øh, det, han ja. skal bruge. Han. Men det sjove er så, at det her med, at, øh, som vi netop tænker, det er, som filosof tænker, at man sidder på en sten og sådan noget, det er jo netop det, han ikke gør. Han går simpelthen bare hovedet ind i alle de ting, han mener er rigtigt og forkert. Nej yes. det er altså sjovt. Og bare afsluttende, Jytte, hvorfor er det så vigtigt, at vi nu ved, kender til Voltaire? Fordi at han... Også er han forkædret. Altså, jeg, jeg synes selv, at det er meget spændende, at du med sådan nogle små angreb sidste måske i virkeligheden får lavet sådan et større. Altså, du kan lave mange begge små, også når du sådan er provokerende eller kæmper for det retfærdige, eller kæmper for ytringsfrihed, eller øh, kæmper for retfærdighed, kæmper for et retfærdigt retssystem. Jamen det er det at det Og du gør det konkret, ikke? Jo. Det kan jeg meget godt lide. Ja, okay. Så vi kan, vi kan lære noget om det her med i hvert fald at, øh, at gå lidt mod systemet. Altså, og gøre det konkret. Og gøre det konkret. Og ikke ved at sådan, skrive sådan 700-siders øh, ideologisk værk. Nej, i stedet for at gå ind i små enkeltsager. Ja. Hvad er så øh, jamen, hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med min fremlæggelse så om, Voltaire? Du skal have med, at, øh, at han var... En meget anerkendt øh, litterat på det tidspunkt. Ja. Fordi det er på en eller anden led hans basis også. Han har en platform, ja. og det vil sige folk. Så skal du have med... Ved, hvem han er. Ja. ja. Men så skal du også have med den der lille side af hans personlighed, jeg sagde. Den der med, at man ved aldrig helt, at han er ikke er bange for at tage en fight. Så alt, hvad han sådan med sin kændtig status ja. gør, at ligegyldigt hvad han foretager sig, så er publikum interesseret. Ja. Så han har direkte adgang til sit publikum. Og det er jo lidt sjovt. Det er måske også lidt det, som, som regeringen eller staten frygtede lidt dengang. Ikke? Det var, at de kunne ikke bare henrette ham, fordi han var altså en person, som, som så, havde noget at sige. Og så sad han jo ude på grænsen, så han kunne lige smutte over til Schweiz eller til Tyskland, eller hvor han nu havde lidt. Altså, han var jo ikke. Så var han. Øh, altså, han havde opbygget sin. Sin, han var finansielt uafhængig, så han var ikke økonomisk afhængig af nogen. Nej. Nummer to? Han, øh, han, gjorde, han har gjort en forskel konkret, ja. og han handlede konkret. Ja. Og synligt. Ja. Øh, og til sammen har det været med til at kan man sige, ryste magthaverne. Ja. Alle de små stod ja. kan godt blive store, når de bliver lagt sammen. Selvfølgelig. Altså folk blev, holdt jo også med ham i nogle tilfælde og alle de her ting, hvor man og ja. Og især Newtons måske også en vigtig... Ja, men de der retssager, hvor han fik vist, at det var uretfærdige dommen, de har nok haft endnu mere betydning for almindelige mennesker, for det kunne de nok mere identificere sig med. Ja. Nummer tre. Nummer tre er, at han er blevet symbolet i dag øh, på... Øh, det vi kalder oplysningsværdierne som retfærdighed, øh, kampen mod intolerance, altså religiøs tolerance. Øh, alle de her gode dyder, som vi godt synes, vi står for, og som vi så måske glemmer engang imellem. <laughs> ja, okay. Det, det er helt vildt. Så ja, det første er altså, at han, man skal huske med at have med, at øh, ham som person, han er anerkendt litterært. litterært Uh, og så også om hans personlighed, der er sådan lidt, uh, lidt satirisk og provokerende mm -hmm. To, det med at han har gjort en forskel, mm -hmm. og han handler konkret på ting Og så tre, det jo, kommer jo for længe til det Han er simpelthen bare blevet et symbol på uh, oplysningstidens værdier Som er, som du selv siger, det her med retfærdighed og alle de her begreber, som der mm -hmm. ligger inde i det her Jamen, det uh, er der mere, vi mangler så? Det tror jeg ikke, men vi kunne tale en time siden nu, hvis det ja, vi kunne snakke på det. Jeg er vildt med det. Tak, fordi du i hvert fald vil hjælpe mig med, med min fremlæggelse. Og hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lex så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på Lex.dk, der er Danmarks Nationallexikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter, blandt andet om Voltaire. Tak, fordi I lyttede med.